За кілька днів після таємного вивезення десяти черемошнянських фамілій у невідомому напрямку у світі зробилася нова війна. Скаже, сказати, що в селі відбулося щось надзвичайне, не скажеш. Нова недовга влада зникла без «будь здоров» і «без дякую», бодай за те, що черемошнянські люди цілий рік її терпіли. Якийсь час... У всіх околицях і на тому боці ріки панувало повне безладдя, так що старі діди пішли просити колишнього двірника Єлашка знов робити порядок у селі. Дехто цілими сім'ями перебирався у гори, де хіба що лиш дядько каже, Добре. дідько каже добраніч, подалі від того, що неминуче повинно було прийти з війною. Та хіба що черемошнянські жиди після невимушу, після Вимушеної перерви вернулися до свого колишнього гешефту. Купетутер знову відкрив свою корчму. Гершко і млин, і корчму. Не відстали від них і решту жидів. Тяжкі часи настали. Недільної днини випускав дим із люльки змалілий до дитини Танасій Максим'юк, сидячи на лавці під стіною Маріїної хати. Ясно світило сонечко. Після служби здалеку глухо калатав церковний дзвін. Дві великі кані – каня або половик, діалектне – яструб. Визираючи собі здобич, висіли над Михайловою хатою, що сусідила з Маріїною. Та ще цягкотів пес на дорозі, та у придорожному поросі купалися кури. Теперішні часи – не для життя. Не для веселості, хіба лише для думання та смерти, хитав головою Танасій. Дивися, навіть кані не вступаються від Михайлової господарки. Що за місце якесь недобре? Я то казав колись Михайлові, не доточуй стріху ззаду, поклади веранду, як хочеш, хочеш розширити хату, або комору вибудуй з боку, але стріху ззаду не доточуй. То не на добре. І дивіться, Марію, відколи доточив він стару хату, зачалася у них біда. А тут ще й без того тяжкі часи настали. А коли були не тяжкі? – питала Марія, замішуючи в літній кухні тісто на пироги. Були, як нас не було, тоді як в утробі жили. е не скажіть, – дивилася на Танасія Марія, витираючи під щола і поправляючи молоду пазуху. І в утробі газдику тяжко, бо й там неволя, та й темно дуже, так що Танасію часи часами, а судьба судьбою. Біда від часу не залежить. Може, докладена стріха винна, а може, судьба, так писана в нашого Михайла. Але дивіться, вони собі файно любляться, ніби вчора побралися і живуть тихонько, як миші за лубом. А біду усі мають, лиш не однаку. Що правду кажете, Маріо, то правду. Якби кожен вигнав свою біду на, ці... на царинку та добре роздивився, то бігом хапав би свого свою назад, бо в другого ще гірша. Ви то не дуже в цьому розумієтеся, бо баба челядина не від війни і у воєннім ділі не розуміє ні дві, ні три. Але дивіться, Марію, позабирали румуни чоловіків на війну бойню, і хто його знає, скілько їх вернеться? Чи вже їх кості ворони роз... рознесли? А як вернеться хто, то що далі буде? Та послухайте, жінко, добра, щось то зна... значить, що румуни забралися тепер із села під німецьку команду, як колись москалі. ніхто не чув, не видів». Поверх двадцять років тут були. А німець за один день вимів їх, як спузи з комори. То непроста тепер замість румуна мадяри селом шнурують та дівок наших збавляють. Витко німець не дуже румунам довіряє, коли оборону хоче з цим поганим мадяром тримати. Сходив цими днями Онуфрій Матіос, з околени та розказував, що всю околену окопами зрили, а другу лінію на сіруці лаштують. Витко, не сьогодні-завтра бойня велика тут буде. Щось там переінакшилося на фронті, бо, чуєте, канони наближаються. А раз канони стріляють уже десь з-під берегомета, то, значить, німець надумав тікати назад до себе. А раз німець тікає, буде йти фронт село можуть вакуювати. У німців на це порядок. Я ночами не сплю, чую, як двехтить земля і думаю собі у своїй голові. Про все, Марію, думаю. Ви ще молоді, то не знаєте в життю нічого, як сині за нігтям, не знаєте нічого. Та воно вам і знати не треба. Родіть собі діти, поки годні, і маєте від кого. Бо пере... поперебивають чоловічий рід. Не буде кому дитину зробити. Так що не цурайтеся і чужого чоловіка, як просить, бо може прийти такий час, що свого може не бути. А на провсяк повиносіть трохи господарки кудись отамо у ліс та прикопайте, бо як треба буде вакуюватися, не встигнете й пушку соли взяти. Так може бути. Кажу вам, достеменно тяжкі часи настали, а будуть ще май тяжчі. «Видів я на своєму віку багато, але такого навіть я не видів. І що то далі з людьми буде?» А перед цим було так, що в Черемошне з початком війни зайшла ріденька німецька частина і розквартирувалася по людях. У саду колишнього черемошнянського двірника Гілашка розмістилася німецька польова кухня а в колишній совітській воєнній комендатурі тепер також стояв воєнний німецький пост. Німчуки в селі поводили себе мирно, хіба що ходили по хатах та забирали птицю і свиней на заріз. Але ні до кого німець не прийшов по кури двічі, чим викликав мовчазне схвалення.